Sziasztok, ez most egy extra audio blog, vagy nem is tudom micsoda lesz kifejezetten a motivációs klub tagjainak. Minden esetre legalábbis addig szeretnék némi információt megosztani veletek, amíg lesz időm egyetem válaszolni arra a laza cirka 140 e-mailre, amit kaptam eddig. Közben meg nagyon ügyes vagyok, hogy a saját doménemet elfelejtettem, meg hosszabbítom, hogy a privát e nem működik. Hála Istennek én nem kapok senkitől se e-mailt, ami tök jó. Szóval sokan így nekem, sok képet kaptam. Vannak nagyon jó fizikumok, vannak rosszabb fizikumok. Nyilván mindenkinek eltérő célja van. Én nem állítom, hogy a csajoknak fitness versenyzőnek kell lenni, a fiúknak meg nem állítom, hogy testépítő versenyzőnek kell lenni. Sőt, azt mondom, hogy mindenki a maga igényéhez egy reális célt válasszon. Azt tudjátok jól, hogy ebben a sportban nagyon sokat el lehet érni, de nem szükséges és nem kötelező. Tehát most egy olyan fél éves projektet csinálunk, aminek nem az a lényege, hogy a végén mindenki superstár legyen, hanem az, hogy önmagához képest a lehető legtöbbet hozza ki abból, ami, amire van lehetősége. Nyilván azok, akik anyagilag jobban állnak, több tápeik egészítőt tudnak használni, például többet el fognak érni, mint azok, akik különösebben nem. De nekünk nem az a célunk, hogy egymással versengjünk, ezt tudjátok, hanem magunkkal versenyezünk. Tehát lehet, hogy például én magam hosszarról fogok kinézni fél év múlva, de remélem, hogy változok, úgyhogy nagyon nem érdekel ez a dolog. Mindenesetre mindent meg fogok tenni a körülményeimhez képest, és ehhez a ti kis energiátokat fogom kihasználni, és ugyanúgy szeretném, ha ti használnátok az én energiámat, hogy együtt közösen meg tűnk ezt csinálni. Na de a lényeg, ezt, már, ezt a részt már tudjátok, ez a rizsa, az egésznek a lényege, de, de a gyakorlati szempontból el kell pár dolgot mondjak, ugyanis kaptam egy pár, pár e-mailbe beleolvasgattam is, és kaptam egy pár olyan leírást kvázi, ami nem feltétlenül mutatja azt, hogy mindenki képbe van arról, hogy hogyan kellene ezt a dolgot csinálni. Ez a gond. Tehát én nem tudom azt megcsinálni, hogy 140 embernek személyedzés fogok tartani, ez szinte lehetetlen. Azt se fogom tudni megcsinálni, hogy 140 embernek segítek. Azt tudjátok, hogy van, van egy... tehát hogy közvetlenül segítek nekik. Azt tudjátok, hogy van most egy fórumunk, ahova, ahova lehet gyakorlatilag nektek... Na, közben megjött a mentő, kurva jó... Tehát amelyik fórumba lehet ö, nektek vezetni egy ilyen, akármit ha akartok, akkor edzésnaplót, leírhatjátok, hogy az életrendet, hogy mit csináltok, de én nem fogom tudni ezt átnézni. A későbbiekben, amikor lesz már egy kis légezetnyűvel élegzetvételnyi időm, akkor tervezem, hogy mindenkinek írok egy e-mailt, de azt se állítom, hogy most lesz idő mindenkinek kiragozni az étrendjét és átnézni. Tehát ezt sajnos nem tudom vállalni, nem az a célja a klubnak, hogy én most óriási bázis csináljak, hanem az, hogy motiváljuk egymást. De az, amit ki akartam menni nagy nehezen, pár a nem jó úton vannak. Ezt most éből elmondom, azért elmondanék pár általanságot, hogy mit kell csinálni. Hallottam egy-két egészen extrém ilyen nem is tudom, talán csajok írták, hogy nem tudom milyen diétákat csinálnak, ne csináljátok, nem tudom milyen diétákat, meg semmiféle magazinban olvasott hülyeséget, a sok zöldséget és gyümölcsöt eszem, az nem diéta, az egy szar. Nem sok zöldséget és gyümölcsöt kelleni, hanem megfelelő mennyiségű szénhidrátot, zsírt és a legfőképpen fehérét. ez a fontos. Ha nincsen egy jó, kiszámolt, normális étrended, akkor baj lesz. A csajoknak mindenképpen javaslom, nagyon erős szénhidrát megvonás, nyilván tudnotok kéne, és remélem, hogy tudjátok is, hogy mindenféle egyszerű szénhidrát, cukrok, lisztartalmú jelenmiszerek tilosak a diétában. Én azt javaslom, hogy még a rizst is vágjátok le a francba, nem kell vele foglalkozni, főleg a csajoknak. Nyugodtan használjátok alacsony glikémiás indexű és a alacsony szénhidrát tartalmú hüvelyeseket, például babot, lencse. Nem nagyon szoktuk javasolni a kukoricát, az zöldbor, meg a répát, de nyugodtan használjátok azt is. Én azt mondom, most nem versenydiétáról beszélünk. Fagyasztott zöldség, csirke, fagyasztott zöldség nyilván megpárolva, vagy akár megmikrózva. Csirkével, hallal, tomhalkonzerv, konzerv. A, a boltban kapható halakat meg lehet sütni, vagy akármi. Használhatok pici olajat, nem kell, hogy tosogjon a zsírban semmi nyilván, de pici olajat használhatok, nem kell teljesen horrorisztikusan diétázni. Legyen íze a kajának, nyugodtan sózzátok, fűszerzétek meg. De ami lényeg, alapanyag szinten csirke, pulykahús, aki bírja, barhahúsból a jó minőségű, a kevés zsír tartalmú, szerintem nagyon fogjátok használni. Hal, az vagy halfilé, vagy pedig tonhal konzerv, de csak is tonhal törzs, amit szabad használni. Tojásfehérje, és természetesen vannak a Capriobus által gyártott, most már Badi tojás néven is forgalmazott tojásrúd, tojásfehérjelé. Akkor természetesen a proteinek, ezek amit én javaslok fehérje forrásnak illetve a is mondtam közben, mert megkavarottam de mindegy. Tehát cénhidrát visszatérve, ö, annak, aki nem tömegel, van, diétázik, a, a rizsmennyiséget ajánlatos levágni, még azt is. A kevésbé rutinosaknak mondom, hogy ugye mondtam a lencse, bab, stb. zappehely történetet, kenyér abszolút etilos. A teljes kenyeret, de az igazi teljes kiörülésű tudjátok, az a, az a nagyon tömör. Ilyen fél kilós csomagba lehet kapni. Ami ilyen tömör, amitán egyves lenne, tehát azt használjátok, de az is egy kb. 20 g szénhidrát van, hogy úgy kell számolni a csajoknak. Valószínűleg erős szénhidrát megvonásom van szükség. Szerintem 50 g-nál nem nagyon kell nekik több úgy általanságba véve. A fehérjét pedig minimum 2 g per kg tartsátok zöldséget korlátlan mennyiségbe lehet enni, nyugodtan, használjatok bátran lennmagolajat, akár egy kis kanállal minden étkezésnél, ez segít a metabolizmust pörgetni, segít a zsírégetésben, kiegészítőként természetesen, természetesen szükség lesz a proteínyre, aki megteheti, az teljes hovót használjon, de lehet használni részben vagy egészben akár proteint is, nem kell attól sem félni, a tojásproteint meg ezeket én nem javasolnám, azt nem szeretem annyira, de kinek milyen pénztárcája van, lehet használni kevett proteinek és ezen nem kell kétségbe esni. Kiegészítőnek erősen javaslom az L-karnitint, mivel egy 4 gram is lecsúszhat nyugodtan naponta. Ezen kívül pedig szükség lesz természetesen vitamin és ásványi anyag pótlásra. Ha eddig nem szedhettek vitamin és ásványi anyagot, akkor próbáljátok meg elkezdeni. Ha nagyon is lóvé, akkor minimum ez a déli van, vagy déli vitamin szintű fos, abból nyugodtan be lehet azért kapdosni egy, kettő, három tablettát akár, de aki megtelti, az vegyen egy rendes multi-x, multi, -X, multi jellegű, komolyabb vitamin és csomagot, erre szükség van. Vízfogyasztás egy cirka 90-100 kg embernek 5 liter vízre van szüksége, ehhez azt hiszem mindenki le tudja magára osztani. Én azt mondom, hogy 20 kilónként nyugodtan meg lehet inni indi 1 liter vizet, tehát egy 60 kilós lányzónak a 3 liter az erős minimum, a többet iszik, az se probléma. C-vitamint nyugodtan lehet az egekbe emelni, nem kell férni, nyugodtan mehet több gram is naponta, én 10 gramot használok. Normális esetben ezen kívül nyugodtan ezek azokkal a tápjai kiegészítő zsírégetékkel, amik most akár megjelentek, például van a szájtekes nem is tudom, hogy hívják, de azt tudom, hogy valami rettenetes. És tényleg minden... Ja, megvan adipokil. Tehát az adipokil állítólag ez az nagyon kemény. Én azt mondom, hogy lehet nyugodtan egy gyengébben kezdeni. Aki aki hardkoros próbálja ki. De vannak, ugye van a, van, a, van a jó öreg ahogy is hívják, reform zsírégető, ami szintén nagyon jó. Aztán van egy másik is, aminek nem itt eszembe. De mindegy, ez nem a helye. Ez csak támpontként mondom, hogy ilyen zsírégetők léteznek. Úgyhogy Nyugodtan, ne, de ne alapozatok a zsírégetőre. Tehát ha a diéta nincs, akkor a zsírégető szortsér, ha diéta van, akkor a zsírégető segít valami, valamennyit, de ezt nem úgy kell felfogni, hogy a zsírégetőt beveszem, és akkor égrólom a zsír. Edzés célszerű, és ezzel most egy kicsit ellent mondok annak, amit régenben terjesztettem, célszerű diéta időszakában sokat edzeni. Én néztem már ki jól heti három edzéssel, de ha megteheted, menj le minél többször edzeni, és, és végez, minél több aerob is. Tehát a heti hét, aerob nyugodtan belefér, hiszen maga az aerob az, ami kiváltja azt a hatást, amitől a tested megtanul a zsírokat felhasználni. Valójában nem azt számít, hogy mennyi zsírt éget a aerob közben, nyilván az is számít valamennyit, hanem azt számít, hogy a tested olyan állapotba kerül, hogy könnyebben fogja a zsírsovokat vagy a zsírokot zsírsavakkal bontani, stb. Tehát az egész folyamatot megtanulja kezelni, és megtanulja, hogy a zsír igenis az egy Viszont egy unblock szükséged van arra, hogy az anyagcserét pörgesd. Tehát nem szerencsés diéta mellett otthon testpedni, hanem bizony minél több edzést végzel, annál jobb gyakorlatilag, persze, itt vigyázni kell, hogy nehogy átessünk arra az oldalra, hogy, hogy elkezdünk túl sok izmot veszteni, mert izmot veszteni igazából nem normális. Na most azok, akik esetleg nem végeztek előtte edzést, az egy kicsit más téma. Nekik ugyanúgy javaslom az ájrob vagy kardioedzéseket, de nyugodtan le lehet menni az edzőterembe. Ha nem végeztek edzést, akkor végezhetek kardioedzést is, amikor magas a... Magasabb a púzus, de ezt nem szabad sokáig, az vagy intervallum, edzésbe kell csinálni de nem szabad egy órát kardiózni, mert izmot fogtok veszíteni, és a zsír tökéletesen megmarad. De nagyon jó példa az, hogy rengeteg ember van, aki fut, és mégis dagadt. hiába futnak, dagadtak ez van. Tehát önmagában nem működik. Így ez a rendszer. Nagyon fontos alapelv, hogy a diétában nem éhezni kell. hanem megfelelő időközönként, két-három óránként, hogy ne tudjatok katabolikus állapotba kerülni. Lehet használni glutamint és BCA aminosavat, a, hogy megelőzzétek, gyakorlatilag segítenek a hígilabontányban szintén azáltal, hogy megelőzik azt, hogy az izmokat boncsátok le, tehát a fehérjék, az fehéréket használjátok fel a forrásként, mivel gyorsan pótolják azokat, vagy megakadályozzák eleve a lebontásukat. Annyit kell tudni, hogy glutamint mindig anabolikus állapot után célszerű szedni, tehát mit tudom egy edzés után, lehet mondjuk edzés előtt is, hogy ezzel megelőz a katabolizmus vagy felkeléskor, bcaa t pedig nyugodtan lehet szedni étkezések között, hogy ezzel is minimalizáljátok, ha van rá lehetőség, akkor egy pár gramnyi BCAA étkezések között, de ez lehet ilyen egy-két grombos szint, tehát nem kell túlspirázni a dolgot, és valamennyi glutamint használjátok, ha tudtok, de mondom, ha nincs, mindez nincs meg, és nincs lehetőség fogyasztásra akkor se nagyon bonyolult a téma, akkor egy nagyon fontos, precíz, egy nagyon pontos és precíz diétát kell alkalmazni. Tehát csajoknak mondom, egyetek húst, muszáj lesz húst enni, szükség lesz rá, Megfő a mennyiségű fehérje nélkül halott úgy az egész. Keresétek meg az edzőválaszával a ismereteket. Nagyon régen írtam, már nem is emlékszem, hogy mi van benne, de biztos fogadni valamennyi támpontot, amit fel fel tudtok használni, de egy a lényeg, hogy semmilyen magazinban orvasott kiskegyedszintű buzidíta, meg 90 napos, meg kutyafaszal, tehát ezeket a dolgokat, meg ezek a ö, nők között terjedő hétköznapi idiótaságok, ezeket felejtsétek el, ezek nem működnek. Én nagyon remélem, hogy ö, aki, aki jelentkezett ebbe a klubba, azok tisztáról vannak azért annyira, hogy, hogy ezt hogyan kell csinálni, hogy működni fog. Ha Mégis probléma van bele, akkor vagy én, vagy a fogunk segíteni mindenképpen, legalábbis én igyekszem. De mondom, azt nem tudom nektek megígérni, hogy mindenkinek a topikát át fogom olvasni, és mindenkivel rendszeres e-mailzés. Lehetetlen, egyszerűen nem tudom megcsinálni. Nekem is 24 óra egy nap, sajnos csak. Mindenesetre megpróbálok mindenkinek egy első e-mailt én magam írni, hogy legalább korrigáljam viszonylag. Valaki töltök hosszú levelet kaptam például. Nekem kell valamit, valamit korrigáljak. Azon ne lepődjetek meg, hogy ilyen, hogy mondjam, hogy lesz a levélben a stílus, hogy igyekszem minél kevesebbet írni. Tehát ez most nem lesz megfogalmazva olyan marhára, hanem fogok, ledarálok egy pár szóba egy választ, és próbáljátok meg kiszűrni a, a lényeget ebből, mert tényleg, tényleg egyetlenül nincs időm. Úgyhogy sok sikert mindenkinek. Ö, valami úton módon persze, hát nyilván itt van a fórumunk is, kapcsolatba leszünk. Ö, valószínűleg fogok nektek folyamatosan üzengetni ezt azt, úgyhogy meglátjuk. hajrá!